Legutóbb, ugye megnéztük azt, hogy, hogy volt egy bűnözés, ami hatására megkövezik Istvánt, ugye megnéztük, mostanában nem megyek bele, hogy Péteren és Jánoson keresztül, hogyan lesz egyre ellenségesebb a zsidó vezetőség a, a keresztényekkel szemben. Ugye idáig csak úgy tekintették, hogy egy a sok közül. hát elmondják, a Mária mondta hogy jó, várjuk ki a végét, meglátjuk, mi lesz. Ha Istentől van, megmarad, ha nem, akkor úgy is elmúlik. Aztán, amikor Ugye folyamatosan az a vezetőknek a, az autoritását, a hatalmát támadja Péter és János mindig, amikor beviszik őket havi rendszeres kikérdezésre, vagy heti rendszeres kikérdezésre, vagy napira, nem tudom, a nagy tanács elé, akkor ugye ez így hergerődik, fokozódik a helyzet, és egyszer csak jön István. Az ember, aki úgymond rosszkor volt rossz helyen, mégis látjuk, hogy, hogy a jó ember volt a jó helyen. De hogy az ő halálával és Saulnak a, a Keresztényelmes hadjáratával beindul a üldözés. ami mind a mai napig tart, és fog is, amíg Krisztus vissza nem jön, mert majd meggyel, meglátjátok, hogy miért. Meg tudjátok is, de majd még lesz szó róla. És aztán eljut, ugye a Fülöp, aki pincér volt eredetileg Jeruzsálem gyülekezetben, ő eljut Samáriába. Samáriát a térképen látjátok, ott az északi rész, mutatom, itt ez. Ennek lesz szeretet. Tehát látjuk azt, hogy Jeruzsálemtől, ami ott van a, a Júdafel... Júda, a, a, a, tenger, a déli kék lacsnyi középpen, annak a főső csúcsával egy hónap van Jeruzsálem, tehát elmegy éjszakra. Vicces, hogy, hogy azáltal, az hogy nem Jeruzsálemben maradtak a keresztények, elkezdett az evangélium terjedni. Tehát, hogy Isten hogyan tervezte, azt nem tudom, de hogy használta azt az egész szétszóratatást, szétszóra, az, az biztos. És ugye eljut Samáriába, ahol megtérnek a samáriaiak, jön Péter és János, mert hogy hallanak róla, hogy olyanok tértek meg, akik, akikkel, hát a zsidókkal nincsenek jó barátságban, a samáriai emberek, és akkor ők jönnek, hogy na akkor itt nézzük meg, hogy mi van, és kiderül, hogy ők még Szentlélekkel nem töltekeztek be. Ugye megnéztük múltkor, hogy a Szentlélek, amikor valaki megtér, akkor az életébe kerül, ott bekerül az életébe. Ez az a, a, a láng, amiről énekeltünk az utolsó dalban. Hogy te vagy a láng, ami mindig benne még, te vagy az énekem. Tehát, ami onnantól kezdve, hogy valaki megtér, a Szentlélek otthon az életében, Eldehetetlenül. Viszont egy olyan dologról van szó, amit itt láttunk, ugye, hogy mivel hogy vagyatok keresztel, csak csak idézőjelben, csak Jézus nevében kereszteltetetek meg, akkor náluk Péterék jönnek, és rájuk teszik ezekre az emberekre a kezüket, és, és így kapják a Szentléket, ezt olvassuk. Múlt héten megnéztük azt, hogy, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen. Látjuk azt, hogy a szemplélek, hogyha betölti az életünket, akkor hatással, hatással leszünk egyébként, meg készen állunk a hatásra. Emlékeztek, volt ez az őrlángos dolog a gáz, gáz Ugye, hogy van az őrlánga, ami egy pici láng, az folyamatosan ég. Jó, tudom, ha nincs gáz, elzárják a gázt, akkor elasszik, és könnyen újra gyújtani. Ez egy tökéletes, állandóan égő őrláng. És amikor betölt minket a szemplélek, akkor úgy, mint a gázkazámba is, hogy betölti a gáz, ugye az elkezd égni. És, és hője lesz, lesz hatása. És ugye megnéztük azt, hogy, hogy Simon, a varázsló, ezt akarta, ezt a hatalmat. És Péter meg megdorgálja, hogy hát, öcsém te aztán a lehető legtávolabb estél a fáttól, mint Alma. Fogalmat sincs arra, hogy mi ez a szemkélek dolog. És nem is lesz, amíg ilyen a szíved. És látjuk azt, hogy utána Simon pedig, pedig megtér, úgymond, és, és azt mondja, hogy imádkozzatok értem, tehát fölismeri a bűnét. És a 24. fejezettel, vagy a 24. verssel fejeztük be a 8. fejezetet. Még, még van a, ebből a blogból, ami a Bibliák ugye a vannak itt történetekkel, van még egy vers, a 25. vers. És mint mondtam a tanítás elején, vagy ez alkalom elején, hogy a tanításnak az a címe, hogy értem én, hogy apostol nem hajtja. Látjuk azt, hogy itt van-e ez, sok mozgás lesz, elég nagy távolságokat fog bejárni Fülöp, a következő szakasznak a főszereplője. De a 25. versben is azt látjuk kapcsán 8-25 hogy ők pedig miután bizonyságot tettek és hirdették az Úr igét visszatértek Jeruzsálembe, ugye éjszakról visszamentek Jeruzsálembe, és sok somáriai forróban hirdették az evangéliumot. Nem tudom, hogy egyszerűen tette ez Péteréknek, vagy nem, hogy a, a gyűlölt samáriaiaknak adni az evangéliumot, de látjuk azt, hogy vagy engedelmességből, vagy szeretetből, mindenképpen egy Krisztus iránti szeretetből, mennek samárián, ahogy jönnek, mennek hazafelé Jeruzsálembe, folyamatosan hirdették az evangéliumot. És Ebből látjuk azt, hogy, hogy Krisztus apostálnak lenni az nem egy munkakör, hanem egy, egy életforma. Nem is egy hivatás, mert mindenki, egy hivatást gyakorol, az előbb-utóbb elfárad. Hanem, hanem valahogy ez egy, ez egy ilyen, ahogy... Nem is tudom, melyik proféta volt, az, pedig többször idéztem mert ez volt, ez a csonytai mazártűz. Ez Jó, oké, köszönöm. Akkor megint nem fogok köveket kapni. Pedig jó lett volna egy pár karácsonyra a fa mindegy. Tehát, hogy, hogy ugye ez a belém van rakva, és nem és nem tudom nem elmondani. És van egy nagyon érdekes dolog, nem megyek bele az üzleti részébe, vagy hogy ez most miről van szó, utcával belekezdtünk egy dolognak az értékesítésébe, akit érdekelészetesen majd elmondom, és hogy voltunk ilyen értékesítési tréningeken, ahol elmondták azt, hogy hogyan kell manipulálni. Volt egy fickó aki ilyen nagyon nagyon profi ebben az értékesítés dologban, ingatlanos egyébként, ezzel sokat elárultam. De zseniális volt, tehát ahogy mondta és ez a wow, uh, uh, ez is milyen jó, uh, tényleg mi van mögötte. Tehát hogy ez a hogyan bánjunk az emberekkel. És az volt egy olyan mondat, hogy, hogy, hogy van ez az üzlet, és akkor így van, bekapcsol az anyadba, és akkor átmész értékesítőbe, hétköznapi helyzetekbe, és akarod ki tudott kapcsolni. De az egész arról szól, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy szeretnénk valamit és valamit rácsórásozni az emberekre, amire nincs szükség. Pont ezért nem mondtam el most netek, hogy miről van szó, hogy ne érezzétek úgy, hogy nyomás. De hogy, hogy van benne egy, egy ebben a dologban egy erős egy segítési szándék. És ez az a dolog, amivel nem tudsz menekülni, ha segítőkész vagy mindig segítőkész leszel. És ez volt, ami számomra nagyon, nagyon megítélő volt hogy sokkal jobban ráállt az agyam erre az adott termékkel segítő kész szándék dologra, mint az evangélium hirdetésére. Abba sokkal inkább vagyok apostol, mint, mint az evangélium hirdetésében. Ez van, ilyen pásztalotok van nektek, látjátok, egy ilyen bűnös... mindegy szó, egy bűnös ember. De hogy, hogy azt látjuk, hogy ennek kellene legyen. hogy hazafelé menet fölülsz a buszra és elorganizálsz, nem azért, mert hogy hú, hogy kell, mert nem hoztam még a napi kvótámat, és a Berci majd ki fog emelni, és rá fog példálózni a gyulébe. Úgyis most ugye Christopher pozíció, megörült, megörült, mindig ugye vele szoktam példálózni és most keresem az új. Keddelékben, srácok, semmi szelfizés. Pedig fog, most akartál. Végig csinálunk egy nagy közös évvégi szelfit, jó, majd senki ne menjen sejovem, jó? Csinálunk egy üris szelfit, hogy boldog 2016-ot 2016 mindenkinek, jó? De tényleg, maradjatok. Tehát, hogy, hogy ott van Péter és János, akik mennek és hirdetik az evangéliumot. Nem tudnak mást csinálni, de pedig van oltva, ezzel jár az agyuk. Ők nem segítők, segíteni akarnak valami tök jó dologgal, mint ahogy mi, a, mi ezt az üzletet ezt, ezt elkezdtük Luczával, hanem ők, ők lé, lelkeket akarnak menteni, ott van bennük egy ilyen nagyon erős vágy, és nem tudják letuszkolni a torkukon. Olyan értéket képvisel számukra az evangélium és annak megosztása, és látni azt, hogy a, hogy a szent lélek ugye rajtuk keresztül működik, és emberek életét változtatja meg, hogy egyszerűen nem bírek befogni a szájukat. Ezt láttuk, ugye ezért kerültek újra és újra tanácsadé, ezért... Hal meg István, mert ő se tudja befogni a száját, és látni fogjuk, hogy a keresztény üldözésnek ez a motorja. Hogy a keresztények nem képesek befogni a szájukat. És hogyha tovább gondoljuk, nagyon szomorú, hogy Magyarországon nincs a ma keresztény üldözés. Mert az azt jelenti, hogy keresztények befogják a szájukat sokszor. Pont olvastam a héten egy, vagy múlt héten egy... Egy levelet, amit valamikor, 51-ben, vagy mikor írtak kárpátaljai református lelkészek három református lelkész, Stalinnak. És azt írták le benne, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy Istentől kaptad a hatalmadat, és te magadnak adtad a dicsőséget. Az, az emberi hadseregnek adtad a dicsőséget, nem annak, hogy Isten téged arra használt föl, hogy egy elnyemó nemzetet, nemzetet legyőzzél. És térj meg ebből. Ezt írták Stalinnak. Na, mi lett a vége? Munkatábor. Keresztény is, Miért? Mert nem fogták be a szájukat. És látjuk, hogy ami a kiváltók, ok, ami, ami, a, ami történik most itt ebben a 25. versben, egy rövid keves, hogy jó, mentek azafelé és beszéltek. Micsoda mélység van ebben, hogy mennek át az ellenség területein. Aha. Mint hogyha nem tudom, most mi átmenik Romániába, és akkor ugye újra románok vagyunk, szlovákok kinek. Tehát ugye van egy ilyen magyar, magyar gondolkozásban, van egy ilyen ellenségeskedés. Általában ennek, emberek, mondják, akik nem ismernek egy románt vagy szlovákot sem. Tehát, hogy addig, amíg nem látja, hogy ott is emberek élnek, addig van egy ellenségeskedés, és ezt le tudják tenni. Miért? Mert sokkal erősebb, ami bennük van. Sokkal, sokkal erősebb. Azok a tanítványok, akik amikor Jézusnak nem akartak szállást adni, akkor hogy kérjünk rájuk tüzet hogy fölégetnénk a falvaikat, és a sátáni a hambaik fölött állnak. Ezek az apostolok most mennek végig, és tanítják az evangéliumot, és írják az evangéliumot. Ez egy jó dolog. Aztán a 26. verstől kezdünk bele a mai történetbe, ami alapvetően már furcsán indul. Az Úr Angyala pedig így szólt fülőkhöz, hogy hol, miként, milyen körülmények között, hogy nézett ki az angyal, nem tudjuk. Kajf és is menjett dél arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Samária, ugye észak van Jeruzsálemtől, Gáza az pedig ott lenne a térképnek a bal alsó sarkába. A Gáza jövezett, ugye minden ez a palesztinokkal való háborúskodás, ez, ez ott Gáza jövezetben és annak környékén zajlik. Onnan lövik a rakétákat és lőnek vissza az izraeliek. Nem szeretnék ebből többet beszélni mindenkinek, akinek van álláspontja van, akinek nincs, ez meg neki, mert ha utána ezek neki sem lesz álláspontja. Nagyon nehéz helyzet. De hogy azt mondta, az azt mondja az angyal fülőknek, hogy figyelj, fent vagy éjszakon, és menj a Jeruzsálem és Gáza közötti útra. Ez azért érdekes, mert az a Fülöpnek a mondat, tehát azt mondja neki az annyi, hogy utaszt 100-150 km van egy 80 km hosszú út, menj el oda. Nem azt, hogy menj el ide erre a településre, és mint a gyűrűk urába ugye, hogy, hogy majd amikor jövök, és akkor ilyen tehát hogy nincsenek semmilyen ilyen konkrétumok. Csak annyi, hogy menj el az országnak a északi részéről, vagy a közepéről, közepéről menj le délre utazz át a félországon. És fülök, nem áll neki hepciáskodni, hogy de hát uram. Mint hogy Péter teszi majd később ugye a lepedős, állatos történetbe, hogy de hát ez tisztáltan nem. Fogja magát, és és elingul. ezt olvasjuk meg a 25. versben. Ez körülbelül egyébként olyan, mintha azt mondja, azt mondja Isten, hogy menj az a úthoz. Na, indulj. Szóval hová? Mikért? Mivel utazza Honnan lesz nekem? Én semmi. Menj az emlőtös úthoz. És a 27. versben azt olvasjuk, hogy ő felkelt és elment, mármint Fülöp. És éve egy etióp férfi az etiópok királynőjének a kandaknyének az udvari főembere, és egész kincstárnak felügyel, feljött imádkozni Jeruzsálembe, most visszaférőben volt, és kocsiján ővel Ézséliás vasta. olvasta. Ugye Fülöp elmegy és találkozik valakivel. Ha azt olvasok, hogy egy pusztai út ez, nem tudom, hogy mennyire járták sűrűn, azért ő, valószínűleg Jeruzsálemről indult, azért ez egy, egy kereskedelmi út volt, tehát jártak rajta emberek, és ő oda ment, nem tudva, hogy mit keres. És egyszer csak jön egy, egy fekete afrikai, fekete ember, egy valószínűleg eléggé pompás sovasinton, és így egy így nézi, hogy ez mi akar lenni. Tehát így úgy tudom elképzelni, mint amikor, amikor így, Fáradtan sétálsz az utcán, hogy valami is eljön, mert egy limuzina, aminek a tetejből, hogy emberek néznek rád, és így nem számítasz rá. Na hát őt is valami hasonló, hasonló látvány, uh, látvány éri, és megtudjuk, hogy ez az Etióp uh, királynének, ez a kandáki ez a, a, a királyné, uh, vagy az uralkodót jelenti, uh, neki a kincstárnokat. tehát egy nagyon magas pozícióban lévő egy pénzügyminiszter igazából, aki, aki arra utazik. és uh, és akkor azt látjuk, hogy fölment Jeruzsálembe ö, imádkozni. Mit keres egy Etiópiából származó fekete ember Jeruzsálemben imádkozni? Hogy került egy zsidó ember Afrikába? Illetve egy afrikai ember hogy lett zsidó, mert ugye itt erről van szó. És nem egyiptomi Észak-Afrika, hanem ez azért ez nem ugye a keleti parton, ö, Etiópia. A, egy királyok tízben találjátok azt a történetet, amikor Sába királynő meglátogatja Salamont. Ö, az történik itt, ezt most nem fogjuk felolvasni, de nagyon, én nagyon érdekes történeteket, érdem, érdemes elolvasni hogy Jön sába, hogy csináljon egy kis üzletet, és úgy megy el, hogy megtér. Így fölismeri az, hogy Isten milyen hatalmas. Ö, és a 6 ben az Egy Királyok 10 6 ben csak ez az egy rövid részt olvasunk fel belőle, látjuk ezt a felismerést. Egy Királyok 10-6-9-ig dörzsöljétek a kijelzőket, lapozzátok a bibliátokat. Egy királyok 10, 6-tól 9-ig. Persze nem a szárfira bőrzőjétek, aki az őket, hanem Biblia tapasztalatot belül. Csak mondtam. Igen, ez egy szobó, hogy szapar. Vagyis a polyás minden nem sikerült. Na mindegy. Tehát, egy királyok 10, 6-tól 9-ig. Azt mondta a királynak, mármint a sába, ö, mindig az, amit saját országomban hallottam, dolgait felül és bölcsösségedről, de nem akartam hinni azoknak a beszédeknek, míg én magam el nem jöttem és saját szememben nem láttam, és íme nekem a felét sem beszélték el, bölcsösséged és jóságot felülmúlja a hírt, amilyet felület hallottam. Boldogok a te embereid, boldogok a szolgáid, akik mindig előtted állnak és hallhatják bölcsösségedet figyelj, Isten az Úr legyen áldott, hogy kedvét lehet -e benned, és Izrael trónjára ültetett, mivel szereti az Úr Izraelt örökké, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltas. Először azt mondja, hogy annyira, hát ez hihetetlen, amit itt látok, az minta. És utána azt mondja, hogy hát Isten téged erre ide rakott. És utána mit mond? Isten azért rakott ide, mert szereti Izraelt, mert izrael van. Figyeljtek, hogyan megy az emberi dicsőségből, hogyan észre Istennek a hatalmát. És azt mondja, hogy figyelj, nem, itt nem, Isten nem egy mellékszál, hanem téged Isten lakott ide. És fölismeri azt, hogy Isten adta neked, hogy mi tudjunk, hogy, hogy a bölcsességét salgónak a gazdagságát, azt, hogy békében élhetett, a, a, a, még uralkodott, ezt mind Istentől kapja, és ezt fölismeri sárba. És valószínűleg itt történik valami megtérés megtérésszerűség, mindenképpen kapcsolatba kerül Istennel. Itt Krisztus előtt 900, 900 előtt járunk. Salama 970-től 910 uralkodott körülbelül, tehát 950 évvel a mostani fülöpös történet előtt járunk. Vagy lehet, hogy ezer évvel is, tehát hogy nagy távlatban. És azáltal, hogy ő visszament Etiópiába, Sáva királynője, ezáltal került a zsidó hit Etiópiába. És megerősödött, és mind a mai napig fennmaradt. Mind a mai napig vannak ebből a kapcsolatból származó zsidók, Etiópiába. Feketék, tehát korom fekete emberek, úgy néznek ki, mint minden afrikai ember, de ők zsidók vallásúak. És ö, a 29 lapozunk vissza az zapcsőben, azt olvashatjuk, hogy hogyan konkrétizálódik még inkább ez a nagy távolságból történő dolog, mint ilyen hihetetlen zoom lenne. Tudjátok, szoktak ilyen képek lenni filmekben, hogy a, a világűrből így elkezdenek egy pontra, és akkor ott telefonál az ípse, ilyen kémfilmekben James Bond-nek. Ilyesikben szokott lenni. Vagy, na, jöttetek. Szóval, Most ilyesmit képzeljetek el. Zoomolunk tovább, már meg van egy kocsi, tehát vagyunk egy ilyen néhány tíz méteres körben. Van Fülött, meg van a kocsi. 29. vers. A lélek pedig azt mondta fülötnek: menj oda és csatlakozz -e ez a kocsihoz szűkül a kör. Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsai profitát olvassa. Megkérdezte tőle, érted, amit olvasol? Ő pedig azt mondta, hogyan érthetném, ha csak valaki mennyem, magyarázza nekem, és kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. 150 km távolságra néhány négyzetméterre szűkült a dolog. Úgyhogy az volt az eleje, hogy menj az untra, ami 80 kilométer hosszú, légvonalban. Isten így konkrétizálta neki, Fülöpnek az egész helyzetet. És, és Isten nem küld minket úgy el, hogy fussunk. Ezt utána néztem, mert deleget, hogy van egy ilyen kifejezés. Ha jól emlékszem, akkor fociba hívják, amikor olyan helyre mész, ahova nem passzolnak, vagy nem tudnak passzolni. Ugye valami ilyesmi van fociban, nem tudom, nem vagyok egy focifan, ahogy elnézem, itt mások se, jó. Tehát valami ilyesmit képzeljetek el, hogy oda mész, ahol nincsen semmi. Na most 150 km-ről jó esély lett volna. Ez olyan, mintha én elmennék a szétsinyitérre, lehajolnék és fölvennék egy 5 forintost. Mert hogy most nekem elkemmel a fölved egy 5 forintos. Hát hol találom a az 5 Hogy? Hát út közben most, mint hogyha a, nem tudom, a Baros, Baros utcán lenne valahol az 5 forintos, és nekem azt fel kell szedni. Hát neki se elég megkeresni, hát ez reménytelen dolog. De látjuk, hogy Isten egyre jobban szűk és most már ott ül egy kocsiban, néhány négyzetméteren egy, egy emberrel, aki Ézsaiást olvassa, és, és koron fekete ember. Kicsit szürreális a dolog. Eléggé szürreális a dolog. És mit olvassunk, hogy ott van az a kincstánok, és vágyik arra, hogy megismerje Istent. Istennek mi a vágya? Hogy a kincstánok megismerje őt. Fülöpnek mi a vágya? Az, hogy Isten használja őt. Figyeljtek, Isten három dolgot így összehoz. 150 km az előző történésektől. Egy úton. Valamint, hogyha Fülöp 10 perccel korábban jön, lehet, hogy ezért áll, Ha 5 percet késik, akkor meg már elment. Megint csak egy szürális dologról van szó. Látszik, hogy ebben sok emberi, emberi nincsen. És, és Isten látjuk azt, hogy készíti, elrendezi ezt a helyzetet. Tehát fülöp aki, aki ugye látjuk azt, hogy nagyon sokat tanít, ugye Samáriában indít egy missziót. Ő oda megy, és Isten előkészíti neki a terepet. ilyen ilyenre vágyunk, nem? Ne az, hogy egy jelenséges embernek kell elmondanom az evangéliumot, hanem valaki olyan, aki figyelj, ülj már időben és magyarázva meg, hogy mikirítés a liás. És a Jézusról mutató proféciára kezdve beszélni. És akkor, nem nem áll, komolyan most... Tehát értitek? Egy tökéletes, bemelegítő evangelizációs helyzet. Beszélj Jézusról, mert arról róla kérdeznek. Isten elrendez az egész, és Isten készíti a szíveket. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy ne legyenek prekoncepciói, hogy ne legyen előítéletünk. Erről is volt szó ezen a képzésen, hogy azért, mert én azt az, ő biztos nem fogja megvenni ezt, vagy ő biztos nem érdekli. Ne gondoljam. Kérdezzem, majd ő eldönti. Mert sokszor van az, hogy valakiről azt gondolom, hogy nem, és aztán kiderül, hogy mégis érdekli. És, és Fülöp úgy volt, hogy hát én mellé az ember mellé, hát bőrök vannak, meg katonák minden, ha hát közelébe megyek, lenyilaznak. Ő odafut, nem egy békés szándékkal, hanem odafut a kocsihoz, és így hallja, hallgatózik, hogy Na, mit olvas, mit olvas, ézselyést olvas. És akkor érted, amit olvasol egyébként? És akkor nem, hát, ö, olyan jól van, hogyha valaki megmagyarázni, szálljál már fel és magyaráz meg nekem. Ha az lett volna benne, hogy én oda nem megyek, mert én leszek a második vértanú, akkor nem lenne most, nem lenne Etiópiában a kereszténység, Való, lehet vagy nem tudom. Mert hogy Etiópiában kereszténység is van, innentől kezdve az első században, harmadik századtól kezdve, vagyis negyedik századtól kezdve államvallás lesz Etiópiában a kereszténység. Valószínűleg ezen az emberek keresztül jut oda. Durva, mi, eljött egy királynő körbenézni, nézni, lett a zsidóság. Ezer év múlva megy haza valaki, odajorol valaki a kocsiához, beszélnek neki Jézusról, megtér, és van kereszténység. Egy országban. Persze, mint államvallás, meg mint egyház, mint államformai egyház, sok sallang benne, meg nem mindenki élőhitű, De mégis hallják az emberek az evangéliót azért, mert Fülöp odafutott egy kocsihoz, szembevel, mert minden logikával. 150 km távolságról. És nem, nem szabad, nem szabad ö, előre Isten helyett így, így gondolkozunk, meg lekorlátozunk. Isten tudja, hogy, hogy minek, mi, mikor van ideje. Tudja azt, hogy mikor készítő a szíveket. Nincs kész a szíve annak az embernek, akiknek meg az evangéliumot. És mi van? Hallottam olyat, hogy azt, hogy valaki megtérjen, ez egy ilyen átlagban, átlagban, négyszer kell hallani az evangéliumot. Van egy gyonokatestőm, aki megismerkedett egy lányjal, és úgy ítézte, hogy hallja négyszer az evangéliumot. Talán hallotta az evangéliumot négyszer és megtért, és utána jártak, és össze és gyönyörű gyerekeik vannak. Tehát négyszer kell hallani az Evangéliumot. A negyedik, Fülöp. Aki odamegy, egy előkészített szívhez, felsz, felszáll a kocsira, beszél Jézusról, megtérbe verikkezik. Ott van három ember. Lehet, hogy az elsőt megnyilazzák a kocsiról, a másodikat elközavarják. Értitek, tehát, hogy három ember, három, a statisztikák szerint háromszor úgy fogod elmondani az Evangéliumot, hogy, hogy így nem érdekel. Vagy azt mondja, hogy te hülye vagy. Vagy meg akar ölni érte. De ott van a negyedik átlagban, amikor megtér az az illető, mert Isten dolgozik. És, és hogyan vezette Isten fülöpöt? Mit olvasunk? hogy a lélek azt mondta neki, menj oda és csatlakozz ehhez ez a kocsihoz. Takarék lángon, ez nem megy. Ha csak, csak úgy vagyok, és úgy, jaj, hát én egyszer hallottam az elhangában, döltöttem Jézus mellett, az úgy nem megy. Abból kételyek lesznek, meg támadások, meg minden. Muszáj erősödni Krisztusban, muszáj szentőlegkel terinek legyünk. Muszáj egy működő, nem csak működő, hanem egy meleget adó legyünk. Muszáj, hogy a lélek hajtson minket. Mert hogyha nincs ott a léleknek az ereje az életünkben, akkor, akkor nem tudom, milyen célt gyenge, nem tudom, apostolok leszünk. Valami üdvösségünk megvan, nem erről van szó, de hogy milyen, milyen áldásoktól esünk el mi, milyen lelkileg szegénységbe fogjuk leejteni az életünket, és az ember lehet, nem fog megtérni. Vagy kell jön még egy embernek, hogy megadjan a négy, hogy hallja az evangéliumot. Most a négyet nem kell törvényszerűségnek mondani, hogy mondd négyszer, hogy Jézus szeret, és akkor a a Jézus tényleg szeret, átadom neki az életemet, imhol a víz. Tehát nem így fog történni, de értitek? Egyszerűen muszáj lélekből hajtottak, lélektől hajtottak legyünk, mint egy fülöp is volt. Jött egy agyal. a lélek azt mondja, hogy mennyire oda, ahol valószínűleg meg fognak ölni, mármint, hogy normál protokoll szerint kivégeznének, a sivatag közepén fut egy csávó a kocsi felé, ami a pénzü Azért ez nem sok leesét látok benne. És aztán azt olvasjuk majd a végig, hogy elragadta a lélek fülöpöt, és 100 km, vagy hát nem száz de sok tíz kilométerre arrép tér magához, vagy valami hasonlót olvasunk. Tehát, hogy azért ezek furcsa dolgok, de Isten a lelkén keresztül, dolgozik fülöpön keresztül, használja fülöpöt. A 32. verstől. Az írásnak azt a fejezetét, amelyet a, ez a pénz, pénzügyminiszter olvasott, ez volt. Amint a jó, amelyet mészászékre visznek, és amint a bárány az, az ő nyírója előtt néma, úgy ő sem nyitotta meg száját, megaláztatásba ítélete elvétetett, nemzetségét kisorolja fel, mert élete elvétetett a földről. Az utvari főember pedig azt kérdezte Fülöktől, kérlek, kiről mondja ezt a proféta magáról vagy valaki másról? Fülöp pedig megnyitotta a száját, és az írásnak ebből a szakaszából kiindulva Jézust hirdette neki. Mit olvassa? Ézsaiás olvassa, ugye, a, a, az etióp ember. Az Ézsaiás 53-a, egész pontosan. Ha van gyönyörű profécia Jézusról, az Ézsaiás 53 az az. Az első betűtől az, az utolsóig arról szól, hogy Jézus, Jézus hogyan nem az emberek tetszésére való. Nem, egy, nem az a messiás, akit az idők vártak. Ugye tudjuk, hogy nem, Jézust várták? Meg is nem egy olyan Jézust vártak, mint amilyen Jézus volt. És hogyan adja az életét? Hogyan adja föl magát? Hogyan esik a legnagyobb igazságtalanság rajta, hogy Isten, Isten igazságát, azt a világnak tudja adni? Az evangélium van benne az Ézselyes 53 ban és az ember ezt olvassa. És... És Isten 150 kilométerről egy ember szívébe talál be. 150 kilométerből a szívnek a magassága 150 mm. Ez egy, a millió, egy az egy millióhoz arány. Emberileg ezt nem lehet összehozni. Emberileg te görcsölhetsz, képződheted magadat mindenféle teológiai témán, meg módszertanokkal, meg mehetsz missziós utakra, meg érted, bármit csinálhatsz. Erre csak Isten képes 150 km bele találni egy ember szívébe. Ez még Legolásznak sem megy. Jó? Tehát még azért Legolász nagyon állsz, de azért annyira nem. Legolász. Egy most eszem, Gábor egy dobolást kérlek e, Tehát, hogy Isten nem próbálkozik, hanem ha küld méket, akkor annak pontos találat lesz a vége. Lehet, hogy nem fogja megrepeszteni annak a szívnek a burkát. Lehet, hogy én csak a második vagyok abban a négyes sorban. De Isten, ha küld, akkor menjek, mert annak, annak ott célja van, hogy én oda menjek. Mondhatnánk azt, hogy István, ő, ő így áldozat lett. Is. Részben áldozat, hiszen ugye annak, amit ő képvisel, ami hisz, annak az áldozatává válik. De rajta keresztül Isten milyen munkát indít el. Én hiszem azt, hogy, hogy, hogy, hogy amikor a tanács előtt van István, és azról beszél, hogy, hogy kisod a Jézus, akkor nem saját fejéből szett, rú, Péter mit is mondott, mit mondott, amikor legutóbbit járt. Ó, azt mondta, hogy ti bűnös dögök vagytok, mert megoltjétek Jézus hanem az volt, hogy a lélek szólt, amit Jézus megígért, hogy amikor a tanács elé titeket, ne aggódjatok, hogy mit mondjatok, mert a lélek szólni fog, hogy mit mondjatok. Az egész, az egész arról szól, hogy Isten lelke tudja, hogy mit csinál. A Szerintem tudja, hogy mire akar minket használni. Bármilyen ijesztő, bármilyen bármennyire bármilyen kicsi a valószínűsége, hogy abból bármi gyümölcs lesz, Isten tudja. Ezt látjuk ebben a történetben. És... Ezzel a pillanattal majd ezer év messiás várás ér véget ennek az, ennek az etióp zsidóságnak a történetében. Természetesen nem tér meg mindenki, de amikor ő visszamegy, nem, bizom, nem tudományosan nem bizonyított dolog, de ö, erős a feltételezés után olvastam több ö, teóriának, hogy hogyan került a kereszténység ö, Etiópiába. Valószínűleg ő volt az első mindenképpen. Akit, akik látunk. Később egyébként állítólag Máté, Judából amikor elment, akkor ő eljutott, eljutott Etiópiába, és ott hirdette az evangéliumot. de így látjuk azt, hogy Isten elküldi egy nagyon nagy országba az örömhírt. 150 kilométerről talál egy szívbe, hogy aztán még 1000 kilométereket utazva eljutassa egy országba az evangéliumot. Azért ez mekkora dolog már? És mi volt? Menjen az embötöshez, és Fülöp elment. Nem kérdezte, hogy hová, melyik lehajtóhoz, mivel menjek, hogyan, Budapest felé, vagy kecskemét felé. Nem kérdezett, semmit, ha nem elindult. És a lélek vezette folyamatosan, lépésről lépésre. Akár a logikával szemben menjen, hogy fussod a pénzügyminiszternek a, a felfegyverzett kocsijához, illetve azt mondja, hogy mennyi oda, ő meg fut. Értitek, Isten Isten használ, és Isten, Isten akar hatást mi rajtunk keresztül. Nem azért kell a szentülekkel betöltekeznünk, hogy aztán jó legyen, meg nyelvekel kukorékolhassunk és azt mondassák, hogy ú, uh, ő szuper lelki. Vagy azt mondják, hogy ú, uh, ez nagyon fura. Nem ezért van, Nem ezért van hanem, hanem azért, mert, mert szükség van arra, hogy lélektől hajtottak legyünk. Mert az a lélek az, ami az apostolt a működő apostolát teszi. És a 36-tól a 38. versége nagyon érdekes dolgok találunk mindenkinek az álma, hogyha egyszer megosztja az evangéliót, akkor ilyen kimenete legyen. Ahogy mentek az úton egy vízhez érkeztek, és az udvari főember azt mondta, én hol a víz még ától abban, hogy megkeresztelkedjen, Fülöp pedig azt mondta, A teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így feled, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és megállította a kocsit, és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és az udvari főember is megkeresztelte őt. Mi az evangélium lényege? Az evangéliumnak a lényege az, hogy felismert és elismered Jézust. Kicsoda Jézus, is azt mondod, hogy ezt én elhiszem. Ennyi az evangélium. Ennek vannak hozadékai, de ez az a műdvösséget hoz az embernek, amikor azt mondod, hogy Jézus a Krisztus, és hogy, hogy, hogy, hogy én ezt elfogadom. Azt, hogy a Krisztus szó mit jelent, ugye azt ki lehet bontani. De maga ez az evangéliumnak az összefoglalása. Ez a három szó. Jézus a Krisztus. Jézus a Felkent. És, és nem kell semmi más a bemerítéshez, nem kell felmutatni cselekedeteket, nem kell tanulni. Tök jó, hogyha valaki mielőtt odaszállja magát egy gyülekezetbe, odaszállja magát Krisztus követéséről, te tanult, megismer dolgokat. Teljesen jó az, hogy vannak ilyen előkészítők, bérmálás, azt hiszem, bérmálkozásnak, igen, hogy tanf... szóval vannak ilyen tanfolyamok, tudjátok, ezek nagyon jó dolgok, de nem kell a bemerítéshez. Jó, hát. Baptista voltam, mert nem voltak ilyenek. Így az anyateljel együtt szívtuk magunkba a teológián. Ö Aztán sem tudom, hogy ki mondta azt, hogy csontjaim az artőz, csak tippelni tudom. Tehát, hogy nem kell semmi a bemerítéshez, nem kell megérteni dolgokat. A megtérésben semmi bonyolult nincs. Három szó, Jézus a Krisztus. Jézus az életét adta, hogy, hogy neked, neked kapcsolatban lehet ne kapcsolatba meg legyen Istennel. Ő eltörölte a bűneidet. És, és ha ezt elhiszed, akkor örök életed van, már ezen a Földön, is, már most kapcsolatban látsz Istennel. Ennyi az evangélium. Ez nem kell okosnak lenni. Szokott vita menni arról, hogy aki, aki súlyosan, súlyos uh, értelmi fogyatékkal élő, hogy megértheti az evangéliumot. Meg. Miről szól? Ez az egész a szeretetről szól. Ha elolvassátok az Izsaiás 53 at olvassátok az Izsaiás 53 at zseniális. Főleg, ahogy a Levideát Károlyban nekem nagyon tetszik a szövegezése, a szeretetről szól, az odaadó szeretetről. Ehhez nem kell tudósnak lenni. Az ember amikor szeretik, akkor az van benne, hogy Há... Rucca hozott nekem már a kávét, tányéron, kis karácsony szalvétával, mellette egy, egy tejcsoki bevonatos puszedlész, aminek szívformája van, és én éreztem a szeretetet. Nem kellett megmagyarázni, hogy ez azért lesz jó neked, mivel a koffein ezt fogja kiváltani, és a csoki elfogyasztása, meg a a cukor, az endorfin fog termelni, tehát biológiai boldognak fogod magad érezni azáltal, hogy én ezt hoztam neked. S megállt az ajtóba, és meg így, háá, és aztán ő is, háá, értitek? Nem volt semmi tudás a nem volt semmi, semmi, Előre megbeszél dolog, hogy amikor akkor egyezzünk meg, nem volt ilyen a házasságunk elején, hogy jó, amikor kávét hozunk neked karácsonyi izé, szalvétánál és mézes puszedlivel, akkor azt tud, hogy a szeretetemet fejezem ki, ki vele. Nincs ilyen. Ez, ez, ez nagyon egyszerű megérteni a szeretetet, és amikor Isten jön az ő szeretetével, lehet, hogy negyedik alkalommal próbálja megnyerni a szívedet, akkor, akkor az előbb-utóbb meg fogod érteni. Nem is. Remélem, És vagyunk, akik megértettük, és adott be a szerelemben küzdünk, élvezzük, összetör minket, éljük benne az életünket, az örök életünket. És, és ez, ez egy nagyon vicces kimenet. Ezzel a legtöbb egyház nem értene egyet. Bejön valaki ide, és azt mondja, hogy leül ide, soha nem láttam, elmondom ezt, amit az előbb elmondtam, és azt mondja, én még akarok térni akkor, akkor oké, okay, hogy hívnak. Tehát, értitek, már azonnal elkezdek gondolkozni, hogy hát biztos van benne valami, meg nem marad meg az Úrban. Az én felelősségem, ha, valaki, ha valakit megérint Isten szeretete, akkor fogadjam, akkor segítsem oda Istenhez és merítsen be. Jézus azt mondta, menjetek el, tegyetek tanítványok mindenkit, és bemerítsétek be őket. Fülöpen Fülepek Nem Nem kérdez, nem kér, tagdíjat pedig ki tudta volna fizetni, értitek? Csak ott van. És történik minden. 150 km távolságból megtér egy ember. Mi ez, hogyha nem Istennek a munkája? És a 39. versetől azt olvasjuk, hogy amikor pedig a vízből kijöttek, az Úrlelke elragadta Fülöpöt, és többé nem látta őt az útvari főember, de örömmel folytatta az útját. Fülöp pedig az ótozban jutott, és az evangéliumot hirdetve végigjárt minden város, még Cézárálba nem ért. Fülöp tovább megy ki, a tengerpartra. Hogy jut oda, nem tudom, eléggé furán fogalmaz az igen. Biztos, hogy nagyszerű nyelvészeti, meg, meg kulturális tanulmányokat lehet erről olvasni, ha valakit érdekel, nyugodtan tenne meg. Angol nyelven rengeteg dolog elérhető, lehet, hogy magyarul is szűrjétek meg, hogy mit olvastok, de biztos nagyon érdekes téma. Azt látjuk, hogy a lélek, amikor ott kijönnek a vízből, kiállnak, szevasz, és fülöp meg elindul. Valószínűleg a lélek mondta neki, hogy most menjél arra 70 kilométer torony iránt, majd megérkezel valahova. Vagy csak mennyi? 70 kiloméjtet. És Fülep áll, akkor az az irány, és elindul. És kiér Azotoszba, és onnan az evangéliumot hirdette végigjárt minden városmit hogy Cézárában nem ért. Megmutatom ez, mit jelent. Az Azotosz, és valahol itt, itt van Cézárra. Ezt a szakasz, hogy ilyen Hogyha valahol, ha valahol sokan vannak egy országban, akkor a tengerparton biztos kereskedelmi, halászati, egyszerűbb utakat építeni, mint a hegyeken keresztül, sőt van, ahol nem is kell út, mert ugye egy kis fövények, talajos. Értitek? Tehát, hogy kint vannak az emberek a tengerparton, akik nyaralnak nyaralnak, mint vanapság. Tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy Fülöp kimegy a tengerpartra és elmegy éjszakra. Mit csinál? Azt, amit eddig. Apostolkodik a szemlélek erejéből, semmivel nem tesz többet, semmi nem tesz kevesebbet, semmi megint továbbra sem rajta múlik a dolog. Nem, azt olvastuk, hogy a Fülöpnek az a terve támadt, hogy elmegy az otózba, és akkor egy nagyon hatékony, missziós úton eljut Cézáreába. -el nem, azt olvastuk, hogy a lélek elvitte oda, és pedig evangelizálta még ellen ért Cézáreába. -el Lehet, hogy nem is oda akart menni, csak ment. És mi történik a kincstármokkal? Ő hazamegy. És nem tudjuk ugye, hogy, hogy mennyire, mennyire pontos ez a feltételezés, de hogy, hogy rajta kereszt, eljut a kereszténység, eljut a kereszténység Etiópiába, ah. ahol alapvetően egy elég nagy nyitottság volt a zsidó kultúrára, és a zsidó vallás ekkoriban nagyon elterjedt volt már. És egyébként nagyon érdekes, hogy minden mai napig van az ortodox egyházhoz, tehát a keleti katolikus egyházhoz tartozik az Etióp egyház. Vannak nagyon furcsaságok, például, hogy körülmetélnek és bemerítenek. Ez már egy ilyen érdekes kombináció. Nagyon érdekes szintén ennek után olvasni. De látjuk azt, hogy, hogy Isten, Isten 150 km-ről elküld egy embert egy előkészített szívhez, az az ember megtér és elmegy, és egy egész országba elviszi a kereszténységet. Azért, mert Fülöp hallgatott arra, hogy menjen az embertöshez. És azt látjuk ebből, hogy, hogy ez nem rajtunk múlik. Nem, nem emberi eredetű dolog ez. Egy a millióhoz az, az esélye. Gábornak, Gábornak azt mondja, hogy Gábor, adj egy eszre, és lehet, hogy visszakapsz 10 millió forintot, egy millió az esélye. Mondjuk tegyük, te ne is, ne is, ne 100 000 forint, azért egy komolyabb összeg. És kapsz mondjuk 100 milliót vissza. Lehet, hogy azt mondod, hogy és mennyi az esélyem? Hát igazából egy millió embertől kértem el azt a pénzt, és egy valaki megkapja. A többi az enyém, ez nem kell foglalkozni vele. Az nem, azért elgondolkoznak egy a millióhoz, hát ha az életem múlik, a fölteszem, de azért ha lenne 100 000 forint, a már nem lenne. Ha hát azért Istenem most, hogy egy a millióhoz esélye küldje engem, hogy valaki meghallgassa az evangéliumot, hát ősz megyek hat kört itt, és még tudok pihenni, és is többen megtérnek. Na mit szólsz hozzá, ez egy jó üzlet? Istennek nem kell meggyőzés, nem kell, nem kell érmeket fölsorakoztatni, hogy hogyan akarjuk, hogy vagy, Istenem figyelj, lehet, hogy jobb lenne az a missziós stratégia, hogy. Isten tudja, hogy mit csinál. Nekünk csak szent lélekkel fel hogy ezt halljuk, hogy legyen meg a folyamatos vezetés, és Isten használni fog. Lehet, hogy én mindig csak második leszek a sorban, és mindig én leszek a második, aki elmondja valakinek az evangéliumot. De a harmadik már nem második lesz, és megedik egyik meg, meg, meg célba fog érni remélhetőleg időbe, és az adott ember megtér. És és ez igazából egy, most így tehetnék föl ilyen lelki keltő kérdéseket, hogy téged mi hajt. Meg hogy mennyire mondasz ellent, ködös dolgainak, most ezt nem szeretném, mert eléggé gáz dolog lenne. Manipulatív, ami ugye célra vezető, de szányú dolog. Csak hogy gondolkozzunk el rajta is, és nem szeretném azt, hogy most bárki rosszul érezze magát, mert inkább ennyi ott tesz bennünk egy ilyen, egy ilyen tisztázásként. Ez egy szellemi törvényszerűség. Ha tetszik, ha nem. Mint a gravitáció, az is, ha tetszik, ha nem gravitáció van. Ha tetszik, ha nem, semmiképpen másként nem fog terjedni az evangéliuk, csak hogyha lélekkel teljes vagyok, mint ahogy Fülöp is az volt, meg István, meg az a többi apostol, és egy Isten küld megyek ennyire egyszerű idézőjába. És tudjuk, hogy sose leszünk teljesen teleszánt lélekkel, és mert nem is lehet tele lélekkel, mert szétdurannánk, vagy nem tudom, azért Isten befogadni, nem tudom teljesen. Soha nem leszek teljesen vakon bízó vagy hogy Isten azt mondja, hogy menjek, akkor én mondom, hogy ide is és megyek. Mindenképpen gondolkozni fogunk a családunk munkával, mi legyen, oké, okay, vettem hitelre ezt, meg azt apol. Értitek, mindig fogunk, lesz, lesz valami, ami, ami mindig megakaszt minket a tökéletes lelki életben. Ezért ne legyen lelki de törekedjünk a tökéletességvel. Törek, akarjuk többet Istenből, akarjuk még jobban az ő lelkével betöltekezni, még gyakrabban, még inkább belőle hajtani. Miért? Mert ha nem tesszük, akkor nem lesz semmi más, mint ami eddig volt. Lehet, hogy már egy jó állapotban van az életünk, és azt mondjuk, hogy igen, növekszel Krisztus, ez tök jó dolog, meg dicsőség Istennek érte. De vágjuk mindig a többre, mert Isten többet akar adni. És lehet, hogy egy kincs támokhoz fog küldeni 150 kilométerről, és lehet, hogy, vagy lehet, hogy elküld egy, egy teljesen jelentéktelen emberhez, de nagy dolgokat tehet rajta keresztül. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez volt Angliában egy, egy lelki pásztor, aki 40 évet végig és egyetlen egy ember tért meg 40 év alatt. Ez az ember pedig Spurgeon volt. Nem tudom, hogy így van-e, de ezután a történet utána el tudom képzelni ezt az arányt. Értitek? Nem a mi feladatunk, hogy hogy, hogy, hogy is a Isten Istennek. Vagy azt mondjuk, hogy én nekem van egy jobb út, ötten. most jöttem egy tanfolyamló toját, mondtak, fú, abban a gyülekezetben működött, itt is fog működni. Úgyhogy, eh, szeretnélek kérítéteket, hogy most így, így, eh, így imádkozok, és ti is így imádkozzatok, így vigyétek Isten elé, vagy, vagy reméltelően ott van a szívetek, ha nem, akkor már lehet, hogy később elkezdeni, de hogy, hogy így menjünk oda Isten elé, hogy, hogy Isten így mutasson rá, hogy, hogy az, az személyesen a Te, meg az én életemben, mindannyiunk a saját életébe, mi az, ami, ami még, még ezt a, ezeket a dolgokat kívánja. A szentilegkel a az, hogy ne legyek, ne legyek méritskélő, amikor Isten küld valahová. Mert Isten használni akar minket. És vannak emberek, akik vágynak Isten megismerni, és Istennek az a vágy, hogy ezek az emberek megismerjék őt, és ott vagyunk mi kapocsként. Semmi más nincsen. Isten tudná köveket használni, de minket használ. Elég rossz üzlet, de ő mégis így döntött hogy minket alkalmatlan embereket akar használni arra, hogy áldást tudjunk. Köszönöm Istenem, hogy, hogy Te használsz minket. Köszönöm uram hogy így, így Fülöpnek a történetében olyan sok mindent tanulhatunk, és, és, és ami nem értem én sokszor, hogy miért, meg hogyan akarsz használni, meg, meg sokszor elkezdte Öndek, hogyha nem láttam eredményét, Uram, de Kérlek, hogy nekem majd minden ünnök hűségen tudom az apostoli elhívásunkban megmaradni, hát, hogy, hogy legyen egy olyan gondolkozásmódunk, ami mindig kész hirdetni ezzel és nem csak kész, hanem akarja is hirdetni, az a vágya, az hajt minket, Uram, hogy, hogy, hogy, hogy lássuk azt, hogy milyen jutalma van annak az embernek az életében, a Te királyságot építésében, és hogy nekünk, Uram, ez, ez milyen, mennyi a jelent, Uram, vagy nekünk egy ilyen egy ilyen kapzsiságot, a Te dolgaid felé Uram, hogy akarjuk azokat megragadni, és minél többet akarjuk magunknak belőle, Uram, mert neked van bőven, és nem meg akarsz még ezekkel állni. És kérlek, Uram, hogy az, hogy, hogy, hogy az életünk az, az a Te lelkedből működjön, ne a mi vasárnapi meghallgatott, meg, meg szóló gondolatainkból, meg ne, ne a lelkesedésünkből, vagy a személyiségünkből, hanem a telkedből, te abból a fakadjunk, Uram, mert a Te az, az a a lehetetlen helyzetekben is hatalmas dolgokat ér el. Kérlek Uram, hogy, hogy dolgozz bennünk, kérlek, hogy nekünk olyan szívet, ami kutatja, Uram, a Te és ami, ami hajlandó feltárnia a saját mélységeit előtt, Uram, hogy, hogy legyünk nyitottak arra, hogy Te, te kitélj dolgokat az életünkből, ha kell. Hogy Uram, amíg a lelked munkájának, azokat, azokat engedjük el távolítani bármilyen is fáj, és Uram, legyen bizalmunk abban, hogy Te jó dolgokat fogsz viperakni azoknak a helyére. Én hogy az, hogy mindannyian tudjunk, a, a Te követő hogy le, legyünk szentőlekkel teljesek, hogy legyen, legyen valaki a szívünkre, legyen, legyünk egymás szívjel, hogy imádkozzunk ezért a dologért, hogy ne csak magunk legyünk, hanem mint, mint gyülekezet, legyünk a lelki egység is, Uram, ebben is. És, és kérlek, hogy hogy lehetünk-e add, Uram, hogy így a karácsony előtti időszakban így, amikor valaki kérdezi, hogy, hogy kérdezem, hogy érted is, hogy önöszól a karácsony, akkor az legyen lehetőség arra, hogy, hogy megosszuk, megosszuk azt, hogy, hogy Jézus, Te vagy a Krisztus, Te vagy a Messias, te, te vagy az út az örök élethez. Kérlek Uramat, hogy legyen, legyen nagyon gyümölcsöző vagy, hogy ilyen szempontból. És kérlek Uram, hogy meg a karácsonyi időszakot. Kérlek Uram, hogy amikor megyünk a családjainkba és találkozunk a nem hívő családhavokkal, rokonokkal, barátokkal, akkor Uram, tudjunk róla beszélni, mert nem rólad szól a karácsony. Legalábbis rólat kellene, Uram. Kérlek, ott, hogy hogy, hogy a, a, a családunkban legyünk mi, legyünk mi a negyedikek. És hogyha a másodikak vagy a harmadikak vagyunk, akkor se, se, se kenődjünk el, hanem legyen bennünk ott, Uram, a, a lélekhajtottsága és a, és a benned való békesség és boldogság. Hogy, Uram, Te tudod, hogy mit kell tenni, és Te, Uram, vagy minden helyzetnek. Köszönöm ezt Neked, Istenem, és és áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, hogy, hogy mi nagyon tudjuk pihenni így a karácsonyi időszakban, így fizikailag is veled is tudjuk időt tölteni minőségben, és hogy, hogy így, így tudjuk rám a születésekodat megmondnak válni. Amen. Nem tudom, mi van velem, megint 12 perc a korábban a tanításnak, Úgyhogy használjátok ki az időt, maradjatok nyugodtan beszélgessetek. Ha valaki szeretne imát kérni, akkor elérhető vagyok itt most, meg egy telefonon, meg ilyesmik. Nagyon boldogságos, nagyon áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, egytől egyig, hanem hogy soprocsoló, de azt mondom, máskor, Ö, és hajrá, jó, pihenjetek, jó, azt is kell, háziasszonyok is próbáljanak megpihenni, vannak gyors receptek is, nem kell a nagymamának a 14 óráig és főzött káposztályát elővenni, feltétlenül, bár biztos nagyon finom, de jó, tehát... Ugyázni kell a testre is, mert kivész belőle a lélek. És, uh, új év napján sem lesz, Isten tisztelt. Tehát most két hétig nem találkozunk, következő két hét végén, viszont szeptember 31-én fergeteges szilveszteri buli lesz kisztelt. December 30. Akkor is lesz, mindig lesz. Minden nap megyünk szaunázni meg szilveszteri már kell a Gyurinek majd, és úgy nem hozzátok fel tenni. Bár szívesen látnátok, azt tudjuk, hogy szépen. Szóval, hogy december 31-én szombati napon fél van a gyülekvés, Krisztélyéknél, utca 3. Facebookon már mindenkit jó meghívtam, akit nem hívtam, az, az keresem olyat, akit meghívtam. Ha van olyan az körben, az volt a koncepció meghívásnál, hogy az elmúlt egy évben megforult a Gyurébe, és emlékszek rá, azt meghívtam. Úgyhogy ö, nem feltétlenül ilyen zárt körű dologra gondoljatok, nyugodtan hívhattok ismerőséget, ha szeretnétek, készítsétek fel őket, hogy nem fogunk részegen hányni semmilyen erkéről, de ezt le kellett vonállni a